Десять. У вас коли-небудь були такі дні, коли стає до болю очевидно, що Всесвіт навмисно над вами знущається. Я встаю на ноги. Нешені очі пропалюють мене. Неможливо прочитати її вираз обличчя за дихальним апаратом, але я б поставив тижневий раціон на вбивчий. У вас її немає, каже вона тихим і рівним голосом. Я помітив, що її руки потяглися до вогнеметів. Ми не маємо, каже мовець. Але якби мали, то ми б її вам віддали. Це вирішено. «У вас її немає, – каже Неша. – У нас її немає. То скажіть мені, мовце, у кого вона є?» «Вона є у наших друзів на півдні, – каже мовець. – Ваших? – потім хитає головою і каже. – Звідки ти це знаєш? – Ми знаємо це, тому що ми її їм віддали. Нешані руки стискаються на вогнеметах. – Ви віддали бомбу своїм друзям? – голова мовця хитається. «Друзі, це не зовсім правильне слово. У нас є для них назва, але я не знаю, як її перекласти». Нежа повертається до мене. Я зітхаю і тицю кісточками пальців собі в очі. «Ви дали їм нашу бомбу», – кажу я. «Ви... навіщо вам це було робити?» «Вони вимагали щось ваше», – каже мовець, – «як свою рідну ДННУ. Як я вже сказав, друзі, це, мабуть, неправильне слово для них». «Мудаки» може бути точнішим, якщо я правильно розумію цей термін. Наші стосунки з ними завжди були непростими, а часто й ворожими. Після вашого прибуття вони дедалі більше хвилювалися щодо нашого вступу до вас. Вони бояться, що ви можете надати нам якусь перевагу, яку ми можемо використати проти них. Помічників було вбито. Лунали погрози. Коли ми перевірили вашу бомбу, ми виявили, що вона наповнена чимось, чого ми не змогли зрозуміти. «Це здавалося цікаво таємничим, але вміст здавалося не взаємодів за звичайною матерією, тому ми визнали його нешкідливим. Здавалося, це може стати корисною пропозицією». «Корисною пропозицією?» – каже Неша. «Окей, ви точно не знали, що це таке, але ти сам сказав, що всередині нього є щось, чого ви не розумієте. Вам справді не спало на думку, що це може бути чимось небезпечним?» Мовець піднімає з підлоги ще один сегмент і розводить нижню щелепу в позі, яку я зараз вважаю загрозливою. «Чому це мало спасти нам, на думку? Ми не могли дізнатися, що це таке? Ви знали. Ви точно знали, що це було. Ви знали, що ця штука смертельна небезпечна зброя і залишили її лежати в ямі. Не глибокій ямі, не в безпечній ямі, де вона нікому ніколи не зашкодить. Ти залишив її на нашому порозі під купою каміння, де кожен міг його знайти». Тільки дурна, дурна людина зробила б це зі смертельно небезпечною зброєю, чи не так? Ми знаємо, що у вас є технології, яких ми не розуміємо. Ми знаємо, що ви можете робити те, чого ми не можемо, тому ми безглуздо припускаємо, що ви не дурні істоти. Тож, так, ми припускаємо, що це має бути нешкідливим. Це наша вина. Окей, каже Неша. Добре. Тепер ви знаєте, що це небезпечно, тож поверніться. Ми повернемося. Навіщо це нам робити? «Ми цього не хочемо. Тепер, коли ми знаємо, що це за штука, ми раді, що вона зникла. Раді, що вона якнайдалі від нас. Ми не розуміємо, чому ви хочете отримати назад таку річ, але якщо хочете, ви маєте самі повернути її». Неша складає руки на грудях і схиляє голову набік. «Невелика допомога від союзників». «Можливо, ви неправильно зрозуміли слово «союзники». Ви говорите так, ніби ви – прайм, а ми – помічники. Це – союзники?» Неша робить крок до нього. Її ще лепа стиснута так, яку я знаю із сотні суперечок за останні вісім років. «Дивися», – каже вона, – «нам потрібно повернути цей пристрій. Ми не обов'язково хочемо вдаватися до сили, але якщо ви не будете з нами співпрацювати, я обіцяю вам, що ми зробимо все можливе, щоб це сталося». Мовець піднімається вгору, доки лише його два останні сегменти не стоять на підлозі, а його голова нависає над нами. Наші очі примружуються, і на мить я впевнений, що вона от-от вистрілить в нього, і незабаром після цього ми обоє помремо. Однак вона цього не робить, і мовець також не нападає на неї. Натомість він відкидається назад, доки його голова не піднімається приблизно на метр від підлоги, а нижні щелепи клацають разом у ритмі стакату. «Зачекайте», – каже він. Перш ніж ми будемо битися, подумайте про це, будь ласка. Наші друзі далеко, набагато далі, ніж ми зараз від твого гнізда. Якщо вони випадково активують вашу бомбу, ні ви, ні ми не постраждаємо. Крім того, наші друзі будуть убити, що нас ані трохи не турбуватиме. Можливо, можливо, нам варто залишити все, як є? Я поглядаю на Нешу. Вона ніби розмірковує, потім хитає головою. Цікава думка, але дозволь мені пояснити. Нам потрібна ця бомба. Ми хочемо, щоб ви забрали її у своїх друзів, і нам потрібно, щоб це сталося до того, як холод знову повернеться. Мовець знову підводиться. Ви вже двічі вимагаєте, щоб ми виконували ваші вказівки. Ви не повинні цього робити. Союзники не вимагають. Мудаки вимагають. Дивіться, – кажу я, перш ніж Неша встигла відповісти. Це може бути мовна проблема. Неша не має на меті висувати вимоги, лише виражати, наскільки це для нас важливо. Ми не хочемо погрожувати і не маємо намір вимагати, але ми маємо намір повернути ту бомбу так чи інакше. Ми хотіли б співпрацювати з вами, щоб це зробити. Якщо це неможливо, ми не будемо звинувачувати вас. Ми не будемо нападати на вас, але ми будемо змушені самі шукати ваших друзів, і ми не можемо гарантувати, що те, що станеться, не перекинеться на вас». «О, – каже мовець, Ні – ні-ні, я б цього не радив. Наші друзі на півдні не такі дружні, як ми». Коли ви вперше прибули, і ще довго після цього, вони настійно радили нам убити вас усіх. Якщо ви підете шукати їх зараз, вони вас не приймуть. Вас дуже, ймовірно, розберуть. Перш ніж ми дали їм вашу бомбу, вони попросили, щоб ми надали їм одного з ваших помічників. Вони дуже хотіли дізнатися про ваші внутрішні процеси. Ще раз дозвольте мені запропонувати залишити бомбу з ними. Її випадкове спрацьовування здається нам найкращим можливим результатом. Ні, кажу я, на жаль, це не варіант. «Неша має рацію, цей пристрій є нашою відповідальністю. Нам потрібно його повернути». Голова мовця хитається вперед-назад між Нешою і мною, клацаючи мандибулами. Наші руки лежать на вогнеметах. «Зачекайте тут», – нарешті каже мовець. «Ми повинні подумати». Він знову падає на підлогу, повертається і біжить геть. «Добре», – каже Неша, коли він пішов. «Мене вже починає нудити від цього». Я піднімаю ребризер, щоб потерти обличчя обома руками. Він веде переговори з інопланетною расою, яка володіє невідомими передовими технологічними можливостями. І яка вже зарекомендувала себе щонайменше як така, що прагне геноцид, якщо ще не вчинили геноцид. Не можна звинувачувати його в обережності. Я притуляюся спиною до стіни, потім сповзаю вниз і знову сідаю. Неша опускається на підлогу поруч зі мною, влаштовується спиною до стіни, а потім притуляється своєю головою до моєї. Так, а може й ні. Проте ми тут внизу вже чорті скільки часу, і так і не стали ближче до того, щоб дістати бомбу, ніж були, коли покинули купол. Можливо, кажу я. А може й ні. Подивимося, з чим він повернеться. Так. До речі, ми тепер називаємо цю штуку він? Мабуть так. Принаймні, пасує до голосу. До речі, дуже гарно зіграла роль гарний коп-поганий коп. Ці твої руки, які постійно гладили вогнемети і все таке... Вона штовхає мене ліктем, і я чую усмішку в її голосі. Рада, що тобі сподобалося. Але я нічого не грала. Одного разу я серйозно розглядала можливість відстрелити йому дупу. Ти ж знаєш, що вогнемети їх тільки дратують, так? Не знаю, каже вона. Б'юсь об заклад, що два вогнемети військового класу в упор, спрямовані в одну точку на його нижній сегмент, завдадуть справжні шкоди. Якщо ні, завжди є прискорювач. Можливо, вона має рацію, але я в цьому сумніваюся. Неша не бачила, що сталося, коли роб і Джиліан спрямували свої вогнемети на повзунів, які два роки тому розтинали Дугана, а ті були крихітні в порівнянні з мовцем. Сподіваюся, нам і не доведеться це з'ясовувати, бо я впевнений, що гармати на стовпах, що оточують купол, не зробили б і вм'ятини в панцирі цього велетня, не кажучи вже про зброю, яку носить Неша, а вбивство мовця, було б малою втіхою, поки ця тварюка шматувала б нас на крихітні криваві шматочки. Коли він повернеться, каже Неша. Що будемо робити, якщо він скаже, що вони не допоможуть? Усе, що ми зараз знаємо, це те, що бомби десь на півдні, чи не так? 90% планети знаходиться на південь звідси. Якщо вони живуть у норах, як ці хлопці, знайти їх може бути не так вже й легко. Це ще їм м'яко сказано, кажу я. Крім того, якщо вони не поділилися з цими хлопцями набагато більшим, ніж говорить мовець, ми не зможемо з ними поговорити. О, точно. То ми підемо стріляти? Я відриваю голову від її голови і повертаюся, щоб подивитися на неї. «Чи є якась ситуація, в якій твоїм першим рішенням не було б «ми підемо стріляти»?» Вона сміється. «Чи є така ситуація, коли це не найкращий підхід?» Я зітхаю, обхоплюю її за плече і притягую до себе. «Ось чому я тебе кохаю», – кажу я. «У тебе справжній талант доводить речі до їхньої суті». Вона ковзає рукою по моєму животу і кладе її на моє стегно. Ти маєш рацію, чорт забирай. Минула година. Ми з'їли ще два тюбики пасти, ще одну упаковку протеїнових бетончиків і більшу частину води, коли мовець повернувся. Ми не збиралися в багатоденну експедицію. Якщо це не закінчиться найближчим часом, тут стане ще більш некомфортно, ніж зараз. «Ми прийняли рішення», – каже він, підходячи до нас. Я трохи чекаю, поки він продовжить, потім кидаю на Нешу швидкий погляд і кажу. І? І, каже мовець, ми не несемо відповідальності за те, що ваша бомба потрапила до наших друзів. Ви залишили її в ямі. Це був дуже дурний вчинок. Те, що ми її знайшли, було лише випадковістю. Наші друзі, ймовірно, могли знайти її самі. Будь хто міг. Отже, у вашій нинішній ситуації повністю винні ви самі. Нешені очі примружуються, а плечі напружуються під моєю рукою. Я кладу свою руку на її, здебільшого, щоб вона не потягнулася до зброї, поки він продовжує. Ми не несемо відповідальності за втрату вашої бомби. Однак ми приймаємо борг крові за вбивство ваших непомічників. Ми приділили цьому велике значення, оскільки у нас не було розумного способу дізнатися, що ваш рід має таку дивну структуру, але зрештою ми визнаємо, що ми справді вбили кількох із вас. Через це ми вирішили, що ми зобов'язані надати вам усю можливу допомогу у вилученні вашої бомби від наших друзів, незважаючи на те, що ми вважаємо це нерозумним. Наша вже набрала повітря, щоб сказати щось жахливе. Зараз вона випускає його, і я відчуваю, як вона розслабляється. «Окей», okay. – каже вона. Окей, дякую тобі. Це те, що ми хотіли почути. Ви йдете поговорити зі своїми друзями і повідомляєте їм, що нам потрібна ця штука негайно, і приносите її до куполу. А далі ми розберемося, гаразд? Голова мовця хитається, а нижні щелепи стукають разом. Принести її вам? Ні. Ні, ми мало на увазі не це. Цього немає в пропозиції. Ми допоможемо чим зможемо, але тільки в межах розумного. Ми дамо поради. «Ми запропонуємо керівництво. Ми не підемо за вас воювати». Я кидаю погляд на Нешу, і її очі знову звузилися. «Ага», – каже вона, – «порада, керівництво. Звучить дуже корисно». «Так», – каже мовець, – «так буде». «Два роки підслуховування Мікі та Берто, а ти не вловив сарказму, га? Голова мовця повертається до мене, потім повертається до Неші. «Сарказм? Неважливо» кажу я. «Справа в тому, що нам потрібно не тільки поради та вказівки. І я думаю, що той факт, що ви вбили шістьох людей, дає нам право на щось більше». Мовець відступає десь на метр, і його голова опускається майже до підлоги. «Ви хочете вести переговори?» – каже він. «Це справедливо. Що, на вашу думку, ви заслуговуєте від нас?» «Більш ніж порада, кажу я. «Матеріальна підтримка». Я мав би знати, що станеться зараз. Але я все ще не можу стримати стогін, коли Мовець каже «Нам потрібно подумати!» І тікає геть. «Отже, – каже Неша, – ти довго думав про те, наскільки розумні ці штуки?» Я повертаюся, щоб подивитися на неї. Зараз вона сидить біля мене, спиною до грубої кам'яної стіни, випиваючи останню воду. «Ти маєш на увазі повзунів?» Я не бачу її виразу, але чую в її голосі, як закочуються очі, коли вона відповідає. «Так, Мікі, повзунів!» Я знизую плечима. Важко сказати. Вони, здається, не мають великої матеріальної культури, чи не так? Ні машин, ні літаків, ні будинків, якщо не вважати це місце будинком. Наскільки ми бачили, немає зброї, жодних фабрик чи очевидних технологій, крім того, що в них є на тілах. Правильно. З іншого боку, вони змогли зібрати щось, що може говорити нашою мовою, принаймні так само добре, як гомос, лише за пару років. Що ми досягли в той самий час? Ми навіть не знаємо, чи є в них мова. Крім того, їм знадобилося кілька тижнів, щоб зрозуміти, як використовувати комунікаційне обладнання, яке вони взяли у шостого, щоб проникнути у твою голову. Чого ми навчилися у повзуна, якого розібрали хоч щось. Чесно кажучи, повзун, якого ми розібрали, був вже напіврозібраний, коли ми його схопили. Шостий, з іншого боку, очевидно, був на сто відсотків цілим і брикався, коли йому робили вівісекцію. Звісно, каже вона. І все-таки, якби ми зловили абсолютно неушкодженого повзуна, ти справді думаєш, що ми могли б зробити з ним те, що вони зробили з нами? Як ти думаєш, чи змогли б ми сконструювати повністю інопланетну систему зв'язку, розшифрувати сигнали, які вона виробляла, і з'ясувати, як використовувати її для маніпулювання мізками повзуні в неї іншому кінці? Це здається малоймовірним, коли ти так формулюєш. Наша сміється. Малоймовірним? Дайте нам шість тижнів з абсолютно неушкодженим повзуном, і я готовий заприсягтися, що Біолаб все ще намагатиметься з'ясувати, який кінець їсть, а який гадить. Добре, кажу я. Зрозуміло. Вони краще за нас володіють електронікою, а може і біологією. Яка твоя думка? Електроніка? Біологія? А як щодо лінгвістики? Ти чуєш, як ця штука розмовляє? Вона ну й і за нас, Мікі. Набагато розумніші. Я хитаю головою. «Багато тварин можуть робити те, чого ми не можемо. Бджоли можуть повідомити точне місце розташування джерела їжі за два кліки за допомогою п'ятисекундного танцю. Це не означає, що вони розумніші за нас. Це просто означає, що вони мають інший набір навичок». Вона повертається, щоб подивитися на мене. Відколи ти так багато знаєш про бджіл?» Я посміхаюся за своїм рибризером. «Ти була б здивована тим, що я знаю. У всякому разі це не має значення, чи не так? Ми ж не плануємо грати в шахи з цими штуками». «Я не знаю», – каже вона. «На цій планеті нас значно менше. Вони точно можуть випередити нас, якщо вони також зможуть перевершити нас». «Ми облажалися?» «Можливо», – каже Неша. «А може нам просто потрібно буде подружитися? Думаю, я можу спробувати бути трохи добрішою, коли мовець повернеться наступного разу». «Хм...» – каже Неша, коли гігантський повзун піднімається і мовець знову виходить. «На цей раз швидко. Цікаво, що це означає?» «Вона має рацію». Минуло всього десять хвилин, як він зник. Ми підводимося, коли він наближається. «Отже, – каже мовець, – ми розглянули і погоджуємося на ваш запит. Ми за вас воювати не підемо, але матеріально підтримаємо. Ми не просимо війни, – кажу я. Ми не хочемо битися з вашими друзями, ми не хочемо ні з ким воювати. Ми просто хочемо повернути наше майно, перш ніж воно когось уб'є. Голова мовця хитається з боку в бік. Я бачу, що ти не знаєш наших друзів». «Яка підтримка?» запитує Неша. «Що ви нам пропонуєте?» «Дипломатична та матеріально-технічна допомога», каже мовець. «Не військова допомога». «Цього мало», каже Неша. «Звучить так, ніби ваші друзі насправді не є вашими друзями. Здається, що вони ваші вороги. Якщо це дійде до війни, ми хочемо, щоб ви були з нами». «Ні», каже мовець. Зрозумійте, будь ласка, це остаточна пропозиція. І якщо справа доходить до війни, ми б ворогували краще з вами, ніж з нашими друзями на півдні. Ми лише підозрюємо, що ви можете завдати нам серйозної шкоди. Ми знаємо з важкого досвіду, що вони роблять. Поясни, кажу я. Що саме ви пропонуєте? Мене, каже мовець. Я і є пропозиція. Коли ти підеш зустрічати наших друзів на півдні, я піду з тобою. Це найбільше, що ми можемо дати. Наша дивиться на мене. Я знизую плечима. «Краще, ніж нічого, правда? Принаймні, ми зможемо з ними поговорити». «Впевнений, що ми не можемо взяти великого хлопця?» – каже Неша і махає в бік гігантського повзуна. «Дуже впевнений», – каже мовець. «Ми й домовилися?» – Неша зітхає. «Так, мабуть, домовилися. Ласкаво просимо на борт».